Побачивши, як тремтить у нього в руках посох, Домінікіно подумав: Ну й комедіант. Яка жінка, що стояла коло них, нахилилась і взяла на руки свою дитину. Ходімо, Чеко, промовила вона, його просвященство благословить тебе, як благословляв дітей Господь. У відступив крок наперед і раптом спинився. Яка мука? Усі ці чужі богомольці і горяни Можуть підходити до нього, говорити з ним І він гладить по головах їхніх дітей Може він зараз скаже цьому хлопчикові каріну Як говорив колись Овід знову сів на сходах і відвернувся Щоб нічого не бачити Якби він міг забитися десь в куток Затулити вуха, щоб не чути цього голосу Ні Цього не в силі витримати людське серце. Бути так близько, так близько, що треба лише простягти пальці, щоб торкнутися любої руки. Може, ви зайдете до мене, друже мій? спитав м'який голос. Здається, ви змерзли? У голода спинилось серце. З хвилину він нічого не відчував, крім болісного тиску крові, яка, здавалася, отот -от розірва йому груди. Потім вона відлинула вогнем і болем, проймаючи все тіло, і Овід глянув вгору. У глибоких, серйозних очах, що дивилися на нього, раптом засвітилася ніжність і глибокий жаль, коли вони побачили його лице. «От ступіться трохи, друзі», – сказав Монтанелі, звертаючись до Йорби. «Я хочу з ним поговорити». Йорба, перешіптуючись, подалась назад. І овід, що сидів нерухомо, стипивши зуби і втупивши очі в землю, відчув у себе на плечі ніжний дотик руки Монтанелі. «У вас якесь тяжке горе. Чи не можу я вам допомогти?» Овід мовчки покрутив головою. «Ви, певно, богомолець? Я нещасний грішник». Випадковий збіг слів Монтанелі з умовним запитанням Домінікіно, був соломинкою, за яку вічий схопився Овід. Він відповів цілком машинально. Він весь тремтів від дотика ласкавої руки, що пекла йому плече. Кардинал ще нижче нахилився до нього. «Може, ви хочете поговорити зі мною віч навіч? Коли я можу вам чимось допомогти?» Цього разу Овід глянув прямо в віч Монтанелі. Він уже майже опанував себе. Це нічого, сказав він, мені вже ніщо не допоможе. І з натовпу по виступив поліцай. Вибачте, ваше Пресвященство, старий, здається, не сповна розуму. Він, правда, цілком нешкідливий, і документи в нього в порядку, тож ми й не звертаємо на нього уваги. Він був на каторзі за тяжкий злочин, а тепер спокутує його. Тяжкий злочин, повторив овід, повільно хитаючи головою. Дякую, капітане. Будь ласка, відійдіть трохи. Друже мій, коли людина щиро кається, їй не слід втрачати надію. Зайдіть до мене сьогодні ввечері. Хіба його преосвященство прийме чоловіка, винного у смерті власного сина? Питання прозвучало майже з викликом. І Монтанель здригнувся і зіщулився, немов під поривом холодного вітру. «Боронь Боже, щоб я осудив вас», – промовив він. «Перед Господом усі ми грішні, і наша праведність подібна до брудного лахміття. Якщо ви прийдете до мене, я прийму вас так, як благаю його прийняти мене, коли прийде мій час». Несподіваним палким рухом овід простяг вперед руки. «Слухайте», – вигукнув він, – «і слухайте ви, християни». Якщо чоловік убив свого єдиного сина Сина, який любив його і вірив йому Який був плоттю від плоті його І кісткою від кістки Якщо він брехне і обманом Загнав його в пащу смерті Чи є для такого чоловіка якась надія На землі або на небі? Я покаявся в своєму гріху Перед Богом і людьми І відбув кару, яку люди наклали на мене І вони пустили мене на волю та коли ж Господь скаже досить, яке благословення зніме прокляття з моєї душі? Серед мертвої тиші люди дивилися на мантанелі і бачили, як підіймається і опускається хрест у нього на грудях. Він підвів очі і благословив людей тремтячою рукою. Господь милостивий, промовив він, покладіть свій тягар до його престолу бо в письмі святому сказано, «Серця розбитого і засмученого, не цурайся!» Кардинал повернувся і пішов через Майдан, раз у раз спиняючи, щоб вислухати когось або взяти на руки дитину. Увечері Овід пішов на таємні збори за адресою, написаною на папірці, в якому був загорнутий даний йому образок. Це була квартира місцевого лікаря, Активного члена організації. Змовники вже зібралися, і захоплення, з яким вони зустріли овода, дало йому зайвий доказ його популярності як проводиря. Ми дуже раді вас бачити, привітав його господар. Але радітимемо ще більше, коли ви поїдете. Ваш план надзвичайно ризикований, і я особисто проти нього. Ви певні, що ніхто з поліцейських собак не помітив вас сьогодні на Майдані? Ні, вони мене добре помітили, але не впізнали. Домінікіно чудово влаштував справу. Але де він? Я його щось не бачу. Він ще не прийшов. То, кажете, все обійшлося, гаразд? Кардинал дав вам своє благословення? Що там благословення? Це дрібниця, сказав Домінікіно, входячи в кімнату. Слухайте, риварся, ви начинені всілякими несподіванками, немов роздяний пиріг. Якими ще талантами збираєтеся ви нас здивувати? А що таке? ліниво спитав овід. Він сидів на Софі і смалив сигару. Був все ще в воді зіпрочанина, але сиву бороду й парик вже зняв і поклав біля себе. І я ніяк не сподівався, що у вас такий чудовий талант актора. Такої прекрасної гри мені ніколи не доводилося ще бачити. Ви згрушили його пересвященство до сліз. Як це? А ну, розкажіть!» Овець знизав плечима. Він був мовчазний, і інші, бачачи, що з нього нічого не витягнеш, звернулися до Домінікіну. Коли той розповів про сцену на Майдані, якийсь молодий робітник, що не сміявся разом з усіма, промовив різким тоном. Звичайно, це дуже дотепно, але я не бачу, щоб у цієї, цієї комедії хтось мав користь. «Для мене користь у тому, – обізвався Овід, – що тепер я можу ходити, куди мені заманеться, і робити все, що захочу, і ні старому, ні малому, і на думку не спаде у чомусь мене запідозрити. Цю подію завтра вже знатиме все місто, і коли я зустріну шпигунів, вони тільки подумають». А, це божевільний Дієго, що каявся у своїх гріхах на базарному Майдані. А це вже не аби що. Так, я розумію, але краще б ви добилися цього якось інакше, не обманюючи кардинала. Він занадто хороша людина, щоб з ним таке робити. Мені самому здавалося, що він досить порядна людина, ліниво погодився овід. Дурниці, Сандро! «Нам тут кардинали зовсім не потрібні», – сказав Домінікіно. «І коли б Монтанеллі при... прийняв запропоновану йому посаду в Римі, Ріварес не дурив би його». Він не доїхав до Риму, тому що не хотів кидати свою роботу тут. Швидше боявся, що його там не отруїли багенти Ламбурчині. Вони так гострили на нього зуби, коли кардинал, а особливо такий, як Монтанеллі, лишається у якійсь богом забутій дірі, то всі ми знаємо, що це означає. Правда ж, Рівареса?» О, відпускав кільця диму. М «Може тут все в розбитому і засмученому серці?» зауважив він, підхиляючи назад голову, щоб краще бачити дим. «Ну, а тепер давайте про діло!» Вони почали докладно обговорювати різні плани, як переправити і сховати зброю? Овідслухав з спільною увагою і коли-неколи робив гострі зауваження з приводу неточного повідомлення або необачної пропозиції. Коли кожен висловив свою думку, він зробив кілька практичних пропозицій, і майже всі вони були одноголосно прийняті. На цьому засідання й скінчилось. Вони вирішили, що поки Овід не повернеться щасливо до Тоскани, пізніх зборів, які можуть притягати увагу поліції, треба уникати. Після десятої години усі розійшлися, і крім господаря, в домі залишилися тільки Овід та Домінікіно, щоб втрьох розміркувати деякі подробиці. Після довгої полкої суперечки Домінікіно глянув на годинник. Пів на дванадцяту! Більше лишатися не можна, а то нас побачить нічний дозорець. Коли він робить обхід? спитав Овід. Приблизно о 12-й, Але під час його обходу я хотів би вже бути дома. На добрані Джорданії. Ріварес, ходімо разом. Ні, безпечніше йти нарізно. То ми ще побачимось? Так, біля Кастель Болоньєзе. Я ще не знаю, в якому я буду одязі. Але ж пароль вам відомий. Ви завтра вирушаєте?» Овід стоячи перед дзеркалом, дбайливо прилаштовував бороду й парик. «Так, завтра вранці, разом з богомольцями. Другого дня я захворію і залишусь у пастушій хаті, а потім піду навпростеч через гори, і, мабуть, буду там раніше від вас. На добраніч!» На соборній дзвіниці пробило дванадцяту коли овід зазирнув у велику клуню, де розташувався на ніч разом з богомольцями. На долівці покотом лежали незграбні постаті. Чулося хропіння, повітря було нестерпно важке. Він одсахнувся, злегка здригнувшись від огиди. Тут однаково не заснеш. Краще піти пошукати якусь копицю сіна, де принаймні буде чисто і спокійно. Ніч видалася напрочуд гарна. На небі сяв повний місяць, овід навмання блукав по вулицях, сумом пригадуючи в ранішню сцену. І навіщо він погодився на пропозицію Домінікіно зустрітися у Брізігелі? Якби він одразу заявив, що цей план небезпечний, вони вибрали б якесь інше місце. І тоді він і Монтанелі уникли б цієї жахливої комедії. Як падре змінився, а голос лишився той самий як у давні минулі дні, коли він називав його Каріно. На другому кінці вулиці замихтів ліхтар нічного дозорця, і Овід звернув у вузеньку покручену вулок, вуличку. Пройшовши трохи, він опинився на Соборному майдані, недалеко від лівого крила єпископського палацу. На майдані, залитому місячним світлом, не видно було ні душі, але бічні двері стояли напівпричинені. Очевидно, причетник забув їх замкнути. Звичайно, в таку пізню пору там нікого вже немає. Можна війти і виспатись на одній із лавок. Там, напевне, краще, ніж у зудушливій клуні. А вранці непомітно вислизнути ще до приходу причетника. А коли б його навіть хтось і застав у соборі, то навряд чи здивувався б. Божевільний Дієго молився десь у кутку, його там зачинили на ніч. Він з хвилину постояв біля дверей, прислухаючись, і війшов у церкву нечутним кроком, що й досі був властивий йому, незважаючи на криву ногу. Крізь вікна лилося місячне світло, лягаючи широкими смугами на мармурову підлогу. У алтарі було ясно, мов удень. Коло приступок стояв на колінах кардинал Монтенеллі з непокритою головою, і складеними руками. Овід сховався в тінь. Чи не краще непомітно вийти, поки Монтанелія не побачив його? Безперечно, це було б найрозумніше і, можливо, найчесніше. А що, коли підійти трохи ближче і ще раз глянути в обличчя падре, тепер, коли немає натовпу і не треба вже грати, як вранці, огидну комедію? Може, це в нього остання нагода? Падри не помітить його. Він підкрадеться тихо-тихо і гляне тільки раз, а потім повернеться до свого діла. Тримаючись у тіні колон, він нечутно наблизився до алтаря і спинився коло бокового входу. Тінь від єпископського трону була досить широка, щоб вкрити його. Він присів там, затамувавши подих. «Мій бідний хлопчику, Боже!» Мій бідний хлопчику Воривчисте шепотіння Було сповнено Такого безмежного відчаю Що Овід мимоволі здригнувся Почулося важке Надривне ридання без сліз І Мантенелі заламив руки Немов від фізичного болю Овід ніколи не думав Що падре Так страждає Як часто він казав собі З гіркою певністю Нічого турбуватися! Рана вже давно загоїлась. І тепер, через стільки років, він бачить її відкритою. Із неї ще й досі тече кров. А як легко було її зараз би вигоїти. Йому треба лише ступити вперед, простягти руки і сказати «Падре, це я!» І у джеми теж пасмо сивого волосся. Якби він міг простити, якби міг витруїти з пам'яті минуле, що так глибоко врізалося в неї Матроса І цукрові плантації І цирк Немає гіршої муки Коли бажаєш простити Прагнеш простити І знаєш, що це безнадійно Що ти не можеш Не смієш простити Нарешті Монтанеллі встав Перехрестився І пішов від алтаря Овічі глибше заховався в тінь тремтячи від страху що той його побачить, що його може зрадити навіть стукатіння власного серця. Але одразу ж зітхнув з полегкістю. Монтанелі пройшов мимо. Він пройшов так близько від нього, що зачепив йому щоку своєю рясою. Пройшов і не побачив його. Не побачив. Що ж він зробив? Це була його остання нагода. Єдина мить. І він пропустив її. Він схопився і вийшов на світло. «Падре!» Звук власного голосу, що пролунав і завмер під склепінням, пройняв його якимось незбагненним жахом. Він знову відійшов у тінь. Монтанеллі стояв нерухомо біля колони, прислухаючись з широко розкритими очима, повними смертельного страху. Чи довго панувала тиша, овід не міг би сказати. «Може, мить?» Може, цілу вічність. Але раптом він отямився. Монтаневі захитався, мов падаючи, і вуста його безмовно заврушилась. «Артуре!» – долинув нарешті тихий шепіт. «Так, вода глибока!» О, відступив крок вперед. «Вибачте, ваше пресвященство, я думав, що це хтось із священників». «А, це Богомолець?» Монтанелі враз опанував себе, хоч з мерехтіння сапфіра в нього на пальці, овід бачив, що він ще тремтить. «Вам щось треба, друже? Уже пізно, і собор ніч замикається. Вибачте, ваше Пресвященство, коли я завинив. Я побачив, що двері відчинені, і зайшов помолитись». Потім, помітивши вас, думав, що це якийсь священник на молитві і почекав, щоб попросити висвятити мені оце. Він простяг олов'яний хрестик, що йому дав Домінікіну. Монтанелі взяв його і, вернувшись до алтаря, поклав його на хвилину на престол. «Візьміть, сину мій, – сказав він, – і нехай буде з вами спокій, бо Господь сповнений доброти і милосердя. Ідіть до Риму і попросіть благословення в його заступника, святого отця. Мир вам!» Овець голову, прийняв благословення і повільно рушив до виходу. «Чекайте!» – вукнув Мантанелі. Він стояв спершись однією рукою на огорожу перед алтарем. «Коли ви приймете в Римі святе причастя, – промовив він, – помиліться за людину, – що томиться в глибокій тузі, і на чиїй душі лежить тисниця Господня. В його голосі бриніли сльози, і рішучість овода на мить похитнулася. Ще хвилина, і він би зрадив себе, але раптом спогад про цирк виринув у нього в пам'яті. Хто я такий, щоб він почув мою молитву? Як би я міг, як ваше Пресвященство, принести в дар до престолу, Господнього святе життя, душу, чисту від плям і таємних гріхів. Мантенеллі різко одвернувся. Я можу принести до престолу Господнього лише розбите серце, промовив він. Через кілька днів Овід повернувся до Флоренції деліжансом, що йшов з пістої. Він одразу ж пішов до Джеми, але не застав її. Залишивши записку, що буде в неї вранці, він вирушив додому, щиро сподіваючись, що на цей раз Зіта не займе його кабінету. Її ревниві докори впливали йому на нерви, як дзищання бормашини у зубного лікаря. «Добрий вечір, Б'янко!» – привітався він до служниці, відчиняючи двері. «Мадам Рені тут не була сьогодні?» «Мадам Рені? Хіба вона повернулася, сеньоре? «Що ви хочете сказати?» – запитав він і, спохмурнівши, зупинився на порозі. «Вона виїхала. Дуже несподівано. Слід за вами. Залишила всі речі. Навіть не сказала, куди їде». «Слід за мною? Два тижні тому? Так, сеньоре, того ж дня. І речі її лежать в цілковитому безладі. Усі сусіди про це говорять». Він повернувся назад не промовивши й слова, пішов по доріжці до будинку, де жила Зіта. Ніщо не змінилося в її кімнаті. Всі його подарунки лежали на своїх звичайних місцях, ніде не було ні листа, ані маленької записочки. – Пане, – сказала Б'янка, просовуючи в двері голову, – тут якась стара жінка. Він сердито повернувся. – Що ви хочете? – Чого ви ходите за мною слідком? – «Яка стара жінка хоче бачити вас. Чого їй треба? Скажіть, що я не можу тут прийняти її. Мені ніколи. Вона щовечора приходить сюди з часу вашого від'їзду і завжди питає вас, коли ви повернетесь. Запитайте, в чому справа? Або ні. Добре, я сам вийду». Стара чекала його біля входу в прихожу. Вона була бідно вдягнена із смаглявим і зморшкуватим обличчям в яскравому кольоровому шарфі. Коли він вийшов, жінка підвелася і глянула на нього блискучими чорними очима. «То це ви, кривий пан?» сказала вона, причепливо оглядаючи його з ніг до голови. «Я прийшла за дорученням одзі терені!» Овід двері в кабінет, пропустив стару і, зайшовши, щільно зачинив їх, щоб Янка не підслуховувала. «Прошу, сідайте. А тепер скажіть, хто ви?» «То не ваше діло. Я прийшла сказати, що Зіта Рені пішла від вас. З моїм сином». «З вашим сином?» «Так, пане. Якщо ви маєте коханку і не знаєте, як її утримати, то нічого ображатися, коли хтось інший забере її. У мого сина тече в жилах кров, а не вода з молоком. Він син циганського народу». А, ви Зита зіта повернулася до свого народу. Вона глянула на нього із здивованим презирством. Так є правда, що в цих християн не вистачає мужності навіть розсердитись, коли їх ображають. З якої глини ви зліплені, що вона залишилася з вами. Наші жінки іноді віддаються вам, чи то за дівочих примх, чи то за грошей але врешті-решт циганська кров дається в знаки, і вони повертаються до свого народу. Обличчя овода залишалось холодним і спокійним. Вона пішла з циганським табором, чи тільки з вашим сином? Жінка розсміялась. Чи не думаєте ви доганяти її, спробувати повернути до себе? Дуже пізно, пане, треба було думати раніше. Ні, я тільки хотів знати правду, коли ви мені її скажете. Вона знизала плечима. Не варто було лаяти людину, яка сприймала це так поблажливо. Правда ось така. Вона зустріла мого сина на дорозі в той день, як ви її залишили, і заговорила до нього циганською мовою. І коли він побачив, що вона, незважаючи на розкішне плаття з нашого племені, він закохався у її вродливе личко, як наш чоловік може закохатись. Привів її до нашого табору. Вона розказала нам про всі свої злигодні, і плакала і ридала так, що серця дівчат розривалися від жалю. Ми влаштували її так добре, як могли, і вона скинула своє багате плаття і вдяглася, як одягаються наші дівчата. Погодилася жити з моїм сином, як жінка з чоловіком. Він не скаже їй, я не кохаю тебе, у мене інші справи коли дівчина молода, їй потрібен чоловік. А що ви за чоловік, як не можете ні про дівчину попіклуватися, ні звернути на неї увагу, коли вона обіймає вас? Ви сказали, перервав він, що прийшли за дорученням від неї. Так, я навмисно залишилась, коли табір пішов, щоб передати вам. Вона сказала, що їй набридли ваші люди, в яких тече холодна кров і що вона хоче повернутися до свого народу і бути вільною. «Скажи йому, – говорила вона, – що я жінка і любила його. Ось чому я більше не хочу бути його наложницею». Дівчина зробила правильно, що пішла. «Це нічого, що дівчата заробляють гроші своєю красою. Для цього і краса дана. Але циганська дівчина не може любити чоловіка з вашого племені». Овід підвівся. Оце й усе її доручення? Передайте, будь ласка, їй, що вона вчинила правильно, і я сподіваюся, що вона буде щасливою. Я все сказав. На добраніч. Він стояв нерухомо, поки зачинилася садова квітка, потім сів, закривши лице руками. Ще один ляпас. Невже йому не залишить ні крихти колишньої гордості? жодного сліду колишньої самоповаги, адже він переніс усі страждання, які тільки може витримати людина. Найпотаємнішу частину його серця кинули в багно, і перехожі топтали її ногами. В його душі не було й куточка, якого не затаврували б де не лишилося б страшного сліду знущання. І тепер ця циганка, яку він підібрав на великій дорозі, Взяла бать щоб нанести йому новий удар. За дверима заскавчав шайтан. О, відпустив собаку. Шайтан кинувся до свого хазяїна, як завжди виявляючи борхливу радість. Але зрозумівши, що не все гаразд, ліг на килимі біля нього і відкнувся холодним носом в байдужу руку. Через годину до вхідних дверей підійшла джема. На її ніхто не вийшов. Б'янка, скориставшись того, що Овід не буде обідати, побігла до своєї подружки-куховарки. Вона забула зачинити двері і лишила в коридорі світло. Трохи почекавши, Джема вирішила війти і подивитися, чи вдома Овід. Їй треба було передати йому важливі вісті від Бейлі. Вона постукала в двері кабінету, і Овід відповів. «Можете йти, Б'янко?» «Мені нічого не треба!» Джемо тихенько відчинила двері. У кімнаті було зовсім темно, але лампа, що горіла в коридорі, кинула довгу смугу світла, і вона побачила овода. Він сидів на самоті з похиленою на груди головою, а біля його ніг спав пес. «Це я!» промовила вона. Він зірвався з місця. «Джемо!» «Джемо, як я хотів вас бачити!» Перш ніж вона встигла заговорити, він упав на коліна до її ніг, заховавши голову в складках її плаття. Усе тіло його судорожно здригалось, і це було гірше від сліз. Чема не ворухнулась. Вона нічим не могла допомогти йому. Нічим. Це було найтяжче. Вона мусить отак стояти і мовчки дивитися на нього. Вона що віддала б життя, якби він тільки не страждав. Якби вона могла схилитися до нього, обійняти, пригорнути до серця, захистити своїм тілом від усіх незгод, тоді він знов став би для неї колишнім Артуром. Тоді б зникли всі тіні і засяяв би день. Та ні, ні, хіба він зможе коли-небудь забути? Хіба це не вона штовхнула його в пекло своєю власною рукою? Слушний момент проминув. Овід хапливо підвівся і сів до столу, прикривши рукою очі. Він кусав губи, немов хотів прокусити їх наскрізь. Потім глянув на неї і спокійно сказав, «Здається, я вас налякав». Вона простягла до нього обидві руки. «Друже», – промовила вона, – «хіба ми не досить, ще розуміємо одне одного, щоб ви могли мені трохи довіряти». Розкажіть мені, що з вами? Так, особиста турбота, нащо вам себе непокоїти нею? Слухайте, сказала вона, взявши його руку в свої, щоб стримати судорожне її тремтіння, я ніколи не зважусь на те, на що не маю права. Але, раз ви самі з власної волі довірили мені так багато, то довірте ще трохи, не мов би своїй сестрі. Носіть маску на обличчі, коли це дає вам полегкість. Але заради себе самого, скиньте її з своєї душі. Він ще нижче похилив голову. «Будьте терплячі зі мною», – відповів він. «Боюся, що з мене поганий брат. Якби ви тільки знали. Я мало не збожеволів за цей тиждень. Це було знову, як у Південній Америці. Не знаю чому». Диявол знову володів мною. Він замовк. Чи не можна й мені розділити ваші страждання? прошепотіла вона. Він схилив голову її на руки. Тяжка рука Господня.